Hur kan farbror som är så gammal vara så glad? För att vara helt ärlig så känner jag mig inte så gammal. Och det är sant. Sen Senast jag reflekterar över det här så när jag fyllde 33. Och jag visste att jag snart skulle bli far. Och det tog liksom, Det tog så här mental energi att fundera över kanske sin egen förgänglighet. Därför att när man ska yngla av sig så blir det ju så här att ännu ett led i generationscirkusen blir sluten. Att karusellen fortsätter och till sist så är det din tur att stiga av genom mig. Lever dem vidare och etc, etc. Jag menar det är trevligt med barn och så vidare men egentligen så är det ju bara en sorglig påminnelse om att du ska efterträdas. Om man vill vandra på den stigen förstås. Nu har jag aldrig sett mina barn som en orsak till sorg annat än när jag vill vara i fräd vilket är mest hela tiden så är inte det Lite finurligt, Men jag antar att jag måste köta business först. Så triggervarning.gmail.com För det här är fortsättningsvis triggervarning. Varning för melankolisk varning kanske. Och sen finns det på social media triggervarning ett hashtag någonting. Och sen Facebook. Triggervarning. Så dit kan man skriva, om man vill. Eller så gör man inte. Det är många som gör det också. Men nu handlar det inte om Facebook. Och nu handlar det inte som om varning, Även om det här är triggervarning, om du kan minnas. För jag sa för bara så här 20 sekunder sedan. Nu handlar det om mig. Högst personligt mig. Varför handlar det om mig? Därför att idag så är det min jävla födelsedag. Och så tyckte makterna som är att skulle du inte kunna tala lite om att bli äldre sami. Och jag är väl okej, okay. visst, det kan jag göra. Men vad betyder äldre då? Att, jo, jag vet eh, lexikalt vad äldre betyder. Men vad betyder det själsikt? Vad betyder det att jag nu sätter en trea av en nia eh, när jag måste bocka av min så här faktiska ålder någonstans? jag vet inte, alltså känns 39 annorlunda än 38, inte egentligen annorlunda än 37 annorlunda 36, annorlunda 35 det är just det att jag blir alltmer medveten om att livet är mer för mig olika skäden det är inte Ingenting magiskt händer på ens födelsedag annat än att man, man i mitt fall blir väldigt melankolisk och vill vara i fred. Vilket ju lämpar sig bra eftersom jag är helt ensam hemma och hela familjen är borta i många dagar förhoppningsvis. Och jag riktigt kan omge mig själv i orger av pizza och chips och övrigt. <coughs> Snask! Om jag blir sjuk igen så avslutar jag officiellt min lämnadsbana. Det har ingenting att göra med åldern. Men att nu är jag trött på att vara sjuk. Den här jävla sommaren. Jävla härket i liv. Men okej. Okay. Så vad är det för kedjan jag talar om då? Jag vet inte. Är det någon där ute som minns sin riktigt tidiga barndom? Nu talar jag så här. Ursäkta. Innan fyra års ålder. För att jag har använt nu då hela min mentala kapacitet så att järnkontorets motor är riktigt på full fullspinn och försökt komma fram till, no, men vad min jag nu då, innan typ fyra. Jag har fått två resultat, jag får en fläkt, en helt vanlig köksfläkt någonstans som jag inte ens vet var uh, och sen att jag äter något bröd någonstans så det är ju inte kanske... Riktigt fullt sådär att man kan börja summera och göra det till någon, någon riktigt bra läktur för så här åldersforskare. Efter fyra, då började ju komma de här intrycken, då började de komma de här stadiga minnena. Jag antar att mitt liv var för traumatiskt innan, för det blev ju definitivt bättre när man blev fyra och flyttade till Närpes. Ett pedagogiskt ställe vill jag säga. Men där så börjar ju den här, vad ska vi säga, dagis. Att man är, man är liten och det handlar ju egentligen mest om villen och måste. Att jag vill göra allting som jag inte får och jag måste göra allting som jag inte vill. Och eh, en kavalkad av att eh, pussa flickor på dagis, rymma från dagis, hamna i tidningen från man rymma från dagis. Och eh, min farsa som var knäpp och min morsa som hade betänkligheter. Och sen förstås det eviga et alax, vilket också är ett ställe där mormor och morfar bor eller borde eller fortfarande bor 50 procent, men det är konstigt att man blir så som, som medveten om när man tänker på vad man minns så blir man också medveten om hur ens hjärna fungerar. Jag tänker väldigt mycket i bilder, men oj oj vad unikt då, ja men fuck off jag menar bara att jag visualiserar ofta Medan jag tänker på saker som sker innan de har skett till exempel att när jag står och talar med någon på en plats till exempel arbetet så kan jag i huvudet ha den här konversationen typ på dagiset jag var på när jag var liten eller typ jag sitter vid datorn och spelar ett spel och jag, men jag är samtidigt på väg i bil. Till villan eller sådana här saker. Att kanske är det bara ett ännu ett tecken på att jag borde spärras in på något ställe där det finns professionell vård. Men jag tror det är med som så här att mitt, min hjärna arbetar på hög tryck med intryck. Därför att man har ju som bara egentligen de här det här virvaret av emotionella kopplingar till saker man har gått igenom saker man har att bearbetat antingen för mycket eller inte tillräckligt så att man som återvänder hela tiden så jag tror jag återkallar de här platserna och det är ju inte alltid bra platser det kan också vara platser där det är tråkiga saker eller det som irriterar mig mest, mest, mest inte ett sägande platser med att transportera mig i mitt huvud till ställen som inte alls egentligen hör ihop med det som sker just nu, men det hjälper också mitt minne på vissa saker. Så låt oss inte gå för djupt i det. Men att, uh, jag tänker alltid på de här förflyttningarna till platser. För att till exempel en sån sak att varenda gång jag reser upp, uppåt i Finland. Till exempel från Närpes upp mot Vasa mot Petalax, Vasa eller någonting. Så då, det blir som bara roligare för att jag förknippar, mitt, mitt yngre jag förknippar alltid, nu sker det någonting roligt nu är det bort från vardagen, nu kommer det bli någonting speciellt. Medan samtidigt som jag reser nära i Finland reser jag, när, när på speciellt, nu kommer jag hem, hem, nu fortsätter vardagen. Och sen när man reser sig nära mot Åbo jag har tillbaka till skolan och jobbet. Och nu sen då till, till Nyland och liksom sibba så här. Så att ähm, jag tror det här barnet i mig vill alltid på något vis fortsätta resa uppåt. Den här resan fortsätter i mitt huvud så att alltid när jag tror jag vill ha lite trävligare i vardagen så tänker jag att jag reser uppåt eller på väg någonstans så sen så blir det bättre. Men äh, hjärnan utvecklas ju om man tänker, om man upplever saker och att det här barnet så tror jag bara i alla fall jag transporteras oftast dit. Inte att jag ser barnsligt på saker. Eller det gör jag särskilt när folk inte håller med mig. Men jag menar att det känns som att man vill gå tillbaka. Man vill ta de här emotionella associationerna för att hjälpa en i vuxenlivet. Jag vet inte om någon annan gör så men jag gör så. Och eh, sen så kommer ju den här skoltiden. Och för mig var ju den här skoltiden att jag försökt minnas. Om, men vad, hur var en vardag? Vad, vad hände liksom när man gick? På centrala lågstadiet i Närpes. Och när man inte liksom lade mobbad och fick stryk. För att ens farsa kom från ett annat land. Så var det ju som att det flyter lite ihop de här, de här dagarna. Och till och med de här åren. Att jag har väldigt svårt att minnas. Vad att är som så här dag för dag. men Jag minns detaljer från enskilda lektioner. Men jag tänkte alltid att men, jag borde väl ha ganska på klart Vad hände ungefär en dag från typ 8 till två på dagen eller hur länge man nu var där och eftersom jag nu nyligen har arbetat på ett lågt stadium, så tänker jag ju att men kanske det ska som friska till någonting i minnet att som att ah, men det där gjorde vi och, och egentligen inte för att det är som så annorlunda nu tror jag än när jag gick i skolan att allting är mycket mer pedagogiskt och allting är mycket mer så här Uh, individuellt och på barnens villkor och sen kommer jag dit och förstör det. Men att det är så pass annorlunda att även om det, jag tror vissa saker stämningar jag kan säga till exempel uh, barn som står ensamma, där liksom läkarna på skolgården eller vissa av de här interaktionerna även om jag tycker, <laughs> jag tycker barnen i Sibbo för att igen shoutout är mycket mer mogna och snälla med varandra vi någonsin var i botten Men kanske det har att göra med tiderna. Eller kanske är det platsen. Jag vet inte. Men att jag har svårt att känna igen mig. För att det här är inte min skola. Eller det är min skola som vuxen men det är inte min skola som barn. Men kanske är det snarare att det är inte min tid. Jag kan inte jag skulle inte kunna klä ner mig i barnkläder och på något sätt passa in 2022. Men det är ju inte att undra på för det var ju som över 30 år sedan. Så att det skulle bara vara konstigt om allting var likadant. Men man tror ju som man kanske vill mäta saker efter sina egna mått och att det är väl ganska normalt. Men att jag kan inte heller säga att var det bättre på min tid. Personligen absolut inte. Men att man vill ju säga allting som man har upplevt eller genom utstått som guld, någon slags guldkant. Uh, jag gör inte. Det, det mest, jag är inte frustrerad över att jag säger att ena sidan är bättre eller sämre. Utan det är mer som så där de är som så olika så jag kan inte få de här pusselbitarna att haka ihop. Så det är också en, en stor sån här, ett stort frågetecken av vad, vad fuck? Vad gjorde jag? Vad gjorde jag typ mellan 70 och 13 att som hur såg min, min dag utav, liksom vad var vardagen? Och att jag har som minnen här och där. Men de är som så episodiska och speciella. Och det, skulle inte, det skulle inte kanske ge så mycket överblick. Jag plocka ut något specifikt minne. Men att jag vet inte, det känns som att det fanns en mer kaotisk energi därifrån. Men att kanske är det samma kaotiska energi som barnen upplever nu därför att de är så mycket yngre än jag är. Och det är ju som också ganska konstigt att tänka att hur många generationer har inte passerat sedan jag var i den åldern själv. Det är ju som massiva, massiva lärd som har passerat. Så jag vet inte. I högstadiet också så att det är ju jag tror den här övergången mellan att vara barn och att vara tonåring så är också väldigt definierad för att jag tror jag skulle vilja som sådana kalendermässigt säga att här, men jag vet inte egentligen. Och att det har ju också där ganska klart att göra med värderingar. Jag tror man blir ju som sådana officiellt vuxen när ens värderingar ändras så pass mycket att man kan så att säga prioritera sig till en något fungerande vardag utan att någon behöver måste komma och torka och koka och skrika. För du klarar sånt själv. Att, jag vet inte. Oj vad det plingar? Ja, jag ska fästa hårt tack. Um, så att tredje personen som kom ihåg mig. Det är det bästa med att fylla mitt i sommaren. Alla håller på med shit. Man kan ju bara ställa sig ledsen i hör av skolan och jobbet och liksom kommer ihåg. mig. Bör, bör, bör, bör. Naja, whatever. Uh, det handlar inte om mig, Först det handlar om mig. Vad trevligt. Jag vet inte, Vad är det jag försöker säga med högstadiet? Jag försöker säga med högstadiet att tonåring. Uh, här, jag har många som minnen av att vara barn. Det bara jag kan inte gestalta exakt hur vardagen såg ut. Fan vad det här är jobbigt. Just tonåring är ännu värre. Därför att där minns jag bara en massa sådana här som liderligt beteende och känslor. Att som att man kära när sig och att man står där och är svår för att ingen förstår en. Men att det är ju som öppna vilken tonårsflaska som helst. Då. Du har ju just hittat varumärkena liksom. Så att jag tror inte att min tonårsupplevelse är särskilt mycket mer unik än någon annans. Men jag funderar liksom vad går. Fanns det någon sån här brytningskedje där? Nu är jag inte barn mer och nej, är tonår med nu nej, jag är jag inte tonåring längre utan nu är jag vuxen. fuck vuxen. Det som jag minns att jag var ganska irriterad på med mina jämnåriga så var ju det att alltså jag gjorde bokstavligen vad jag ville. Att jag tyckte om serietidningar att spela Nintendo som läsa böcker och shit. Och det fanns redan... Uh, I slutet av lagstiftaren fanns det en otroligt stark push från vissa att de skulle som hela tiden vara så förbaskat mogna och man fick inte hålla på med någon, några barnsligheter alls. Och jag tycker ju det så här blev lite, lite omsvängt att du blev som med barn, därför att du försökte vara så lilla gammal på något vis. att det blev ju också just när man gick ut eller när man fortfarande gick i högstaden så skulle det komma med det här alkohol och fästande. Och jag säger inte att jag inte gjorde det. Jag gjorde uh, ganska flitigt ibland men att det var som jag tyckte redan då att det var ju som onödigt att göra det hela tiden och till sån överdrift och att det fanns sådana klara värderingar på vad är vuxet beteende läs acceptabelt beteende och att jag kunde redan då Tycka att men det är kanske är att vara hemma och spela datorspelen. Att sitta i någon våtskog och supa. Om inte jag måste. Och definitivt om inte jag vill. Så att, i efterhand kan, kan man väl komma på sig själv att ja, men det var väl moget. Och sen minns jag också. När man kommit körkortsålder. Vilka jag antar. Jag tror jag trodde. När jag började köra bil efter många år av att ha skruttat runt på cykel. Och sen... Alla, alla söndriga mopäder som fanns i bygden. Att, men nu är man vuxen. Jag, trodde, jag minns faktiskt. Jag tänkte att nu är jag ganska vuxen när jag kan köra bil. Och fan vad fan var man körde bil. Men man kom ju på att av två sen att holy shit. Var jag inte vuxen. Att var jag inte har koll på saker. Och sen så byggde man upp sig senare. Men jag vet inte om jag ska sätta det någonstans. När blev jag tonåring? Jag tror jag blev tonåring. Kanske i femman eller sexan. Därför att då så ändrades äh, mitt perspektiv från att tecknad film. Så var bra. Men att också som så här riktiga vuxen ser äh, den ens så här förhållanden till flickor blev mycket mer komplicerat. Och sen var det också det här att man börjar inse att. Ens åsikt och ens deltagande faktiskt var där att de betyder någonting i de vuxnas värld. Så det var väl kanske där. Om jag säger tolv. Det, det låter bra. Så då kan man vara tonåring. Sådär. Uh, vad gäller så här vuxen. Jag säger när jag tog körkort. Alltså strax efter jag fyllde 18. För då fick man. Jag menar det är väl kanske den tanken att närma fullfjädrad vuxen. Inte man är fullfjädrad vuxen direkt utan det är ju en process. så där. Att jag upplevde samma våga av frihet som jag upplevde när jag tog moped eller när jag började köra moped. Och det var inte något körkort på min tid. Det var bara när har du fyllt, nu får du far. Och att jag minns, jag tror faktiskt det var större, en större så här frihet än att köra bil. För det var som att Holy shit, nu får du sitta på någonting som ett fordon. Du får köra. Jag visste den här skimopeden. Första var ju någon trampmoped från. Gamla östblockar som gick som 20. <laughs> sen när det gick sen. Där, så var min morfar gjort i världens sämsta affär. Och köpte en typ om möjligt ännu sämre mopäd Från och skojar i Malak liksom, som att. Fuck you. Jag sa till gubbjävlarna att kan vi köpa en normal moped? men min far har sina idéer och min morfar har sina idéer så att inte blir man ju inte hade man ju så här smarta förebilder heller. Nå ja, en helt annan historia kanske, men minst den här känslan av frihet att nu kan jag bara sticka iväg och jag behöver inte bli svettad, jag behöver inte kämpa för det, och att det är otroligt stark känsla för en ung man att Ägat fordon, även om det är a fordon tram och tramp från Tjeckien. Så att, det, det finns inte. Allas resa är inte likadan. Men att, jag tror också att, för att om jag tänker som så den här En sak som jag tror definierar många andra så är ju deras förhållanden och deras romantiska resa. Min romantiska resa, var som så. Kort och intensiva bråk. Det var de här hemliga mötena, och det var de här, jag skulle säga, förbjudna grejerna. Att liksom, det blev ju som inte riktiga förhållanden för det långt senare, att som typ när i 25 år ålder börjar man ju som tala sådana där långa förhållanden. Medan för många andra så. Redan i, i, i lågstadet och i högstadiet så levde de ju för sina förhållanden. Och de var som så, inte vet jag om de var mogna. Men det kändes mogen när de gick där och höll handen och talade om sitt förhållande och höll på. Och jag var som, jag förstod aldrig den världen. För mig var det ju som sådär hångel i mörkret och liksom lite senare, liksom så och snabba intensiva knull någonstans. Att det var ju som, man hittade aldrig... Någon sån här kärlskamrat som var som på samma våglängd. Och allting kändes som att man blir ihop och man skapar förhållanden för alla andra. Inte för sig själv Och det fungerar aldrig med min personlighet. Och sen så är ju som allting färdigt. Att plötsligt så är du färdig med allting i hembygden. Du har gått alla skolor färdig som du ska gå där hemma. Och sen så är det som en stor fot som bokstavligen sparkar dig. Uh, ut i världen, bort hemifrån. Så det var som att fart i militären eller börja studera. Och jag behövde inte fart i militären. Så jag började studera då. Ett värdelöst år i Vasa. Där jag, I något sätt jag att jag skulle börja studera IT. På en internationell linje. Med typ 25 araber, 25 kineser, fem finnar och så jag. Som de dessutom valde till klasspresident. Det vill säga jag skulle hålla räda på alla de här. Vilket inte var ett bra val. Ett, ett år där jag lärde mig med matta jag någonsin trodde möjligt. Och engelska och andra språk var en typ ja, lågstadienivå. Så inte så bra år. Plus att jag bodde bara några hundra meter från farsan. Vilket typ var det värsta valet som kunde göras. Knäpp. Så det blev ett år och sen till Åbo. Och Åbo så blev ett sån här skäde. där man, som bara, man var som så avskärmad från allting. Sina gamla kontakter hemifrån, uh, sin familj. Det fanns inte den här, jantatryggheten tryggheten fanns som man behövde. Men att det var som en sån här push att nu är du självständig, din fit nu måste du fundera ut allting själv och du måste skapa nya kontakter och det gjorde man och att det var ju som så här att, att fara hem nästan varenda helg som det blev när man borde i Vasa det var onödigt att du får hem sällan mycket sällan faktiskt och du växt och du upplevde saker och jag tror här så börjar man ju som faktiskt börja skapa den här helt nya personligheten det här som inte bara var som så här ständiga Windows-mini-uppdateringar för tablets utan det här var helt nytt operativsystem. Det här var Sami 2.1. Att nu var det dags. Att nu man... Det handlar inte om att vara vuxen. Det handlar inte om att vara mogen. Det handlar om att nu är du här och nu får du faktiskt fundera ut vem du är. Och du har alltid i världen att göra det. Om du bortser från studier och romanser och allt annat skit. För att inte tala om ekonomi men att ja, en sak som jag aldrig tänkt på i det här skälet var att gammal, är jag gammal man tittar ju tillbaka framförallt när man kom hem på besök så var det som att det blir någonting att allting verkar mindre kanske att får man förbi gamla skolbacken så var det som att här gick jag här led jag, här var jag uh, men det är färdigt nu och det är en sån grej att du vill inte tillbaka men du kan heller aldrig på något vis släpper det där, därför att det finns all så här, alla så här trådar som håller på att bli det här broderiet som du fortfarande håller på med. Och det är kanske samma sak också som jag känner varenda gång jag far hem till min mormor i Petalax, därför att det är som en sån där av mitt liv. Det är som en, en plats som aldrig har ändrats, alltid har funnits och alltid på sätt och vis är tider, så konstant. Och att Alltid om jag behöver sträcka mig tillbaka i tiden och röra vid någonting primalt som också är jag. Så då kan man far dit. Man kan far dit för att göra en så liten reset av. Ja, ah, men här är mina grundvärderingar kanske. Så att allting annat så har ju varit lite lite ombytligt. Så att vad gjorde Åbo? Och det blev ju ganska många år i Åbo. Att man kom dit som ja, tidigt 20-åring strax innan man lämnade. Uh, för bara några år sedan så att det blev ju ett, ett helt liv i Åbo också jag säger inte att alla de åren var bra, verkligen inte men att man hann kultivera så mycket annorlunda personligheter och idéer där. att jag kan inte heller säga något sked att det fanns det akademiska skedet det fanns teaterskedet det fanns uh, artist, bloggaren uh, radio personligheten, sketchmakaren, det fanns rollspelaren, det fanns den här levande teateruppgivaren. Det fanns alla de här rollerna man tog på sig, alla de här sakerna man försökte. Att allting som man tänkt skulle lyckas och bli någonting men sen inte blev så mycket sist och slutligen. Jag tror att det har alltid funnits en sån här entusiast i mig som alltid har varit väldigt missbelåten eller väldigt besviken på andra människor för att de inte vill ge sig hän eller utförska någonting bortom det trygga eller den redan inramade och inrutade stigen. Men att man, man får ju lära sig vissa valspråk också som att till exempel get laid och get paid, det är ganska... Det är ganska nyttigt tror jag för alla att jo du kan hänge dig din person men du måste också betala räkningarna och ibland så måste du bara ta ett högst vanligt tråkigt knäg för att få det att gå runt och den här saken så dubbeltickar ju sen när du blir förälder men det var ju fortsättningsvis i stort sett en tid där du bara behövde fokusera på dig själv så det var ju svårt också att säga så att säga bortom horisonten. Därför att du hade liksom bara dina galna projekt. Och sen så maniskt depressivt så höll du upp en gal energi som ingen annan kunde hoppas matcha. Och det blev bra ibland. Det blev helt fantastiskt ibland. Mycket memorabelt och vissa saker rent av legendariska. Men i slutändan har folk ett kort minne. Och det som dokumenterats har ändå slutligen också skett. Så det vill säga... Så är man framåt vilka de flesta förhoppningsvis gör. Så väntar de på nya upplevelser. Och kvar står du när dammet kingas och inser att du kan inte leva. Bara på god vilja. Så då måste du förändra det. Och jag tror också att det fanns många skäder man gick genom här också. Många mycket deprimerande och nedstämda. Men även i min lägsta punkt så tror jag ändå inte jag reflekterar över ålderdom som någonting negativt. att Ja, att åren gick och varenda dag blev man gamlare och i sina djupaste stunder så kunde man väl kanske kika lite bortom existensen, fundera lite på att vad är, vad är det för mening med det hela? Och det är inte här att man ser maskineriet utan man hörde också på sätt och vis sticka. Att din tid är begränsad. Du är förgänglig. Det finns någonting som händer efter allt det här. Men det är större än du och du kan inte förstå det hur du än försöker. Så rädd av den här insikten så, så skärpa blicken tillbaka på nuet. Men. Mycket av det som hände så var ju ändå så här att man tar dagen som man kommer och sen kom det någonting passligt roligt eller till mötesgående i ens väg så grabbar man tag med båda händer och såg vad som hände. Den här äventyren var fortfarande vid liv ganska så rejält innan man fyllt 30. Men att man kom ju på ganska mycket projekt också där att just den här att förbättra sig själv. och det jag tror det var där kanske man bör ändå reflektera över sin ålder någonstans kanske kring 28, typ två år när jag var 30 så mynds jag, jag funderar att, men rent fysiskt var jag inte så nöjd och rent så där mentalt var jag inte så nöjd och rent känsligt var jag inte så nöjd och socialt var jag inte så nöjd fysiskt var lätt börja gå och sen så läser man på lite och sen börjar man springa och till sist så börjar man uppnå en ganska bra sådär grundkondis så såg bättre ut så där självförtroendemässigt var det bra Uh, rent sådär professionellt så försökte man väl alltid att förkora sig själv och bli bättre på saker att man skrev och man bandade in och man gjorde saker som man hoppades att folk ville läsa och lyssna på rent känsligt så insåg jag att jag var ganska deprimerad och att det gick ju också över till det mentala att det fanns dagar när man inte ville stiga upp och man måste få kära sig upp ur sängen men att jag tog mig upp i det genom att sträva och tvinga mig själv att bli bättre. Till sist så man bättre. Jag vet inte hur hälsosamt det var. Jag tror det rätt att göra. Det skulle väl kanske vara att fråga efter hjälp, så här professionell hjälp. Men nu var jag aldrig den personen. Så att man får väl bara vara glad att det gick bra i alla fall eller någorlunda vettigt. Och till sist rent socialt så insåg jag att det var så många människor jag hade runt mig. Men att det var så få som egentligen gav någonting. Att de flesta så ut bara eller, eller de gav ingenting vettigt tillbaka. Så jag bestämde mig ganska aktivt klippa av mina bekantskaper och fundera över vad som var viktigt. Vilket jag gjorde. Och att det var ganska skönt så där när man hade kommit till rätta med sina beslut och så där långsamt förkora sig själv och så fyllde man 30 vilket kändes som en sån där målsten man funderar tillbaka och tänkte att men, har jag kommit särskilt långt har jag kommit dit jag ville borde jag ha uppnått mer när jag var när jag har fyllt 30 och att det var också en sån här tid av ganska mycket introspektion och man kom ändå fram till att Nå, jag har väl börjat ganska många stiga som jag aldrig har avslutat. Och där så kommer också den här tanken att det är just kanske man är lite för mycket av en sökare. Att kanske man borde bestämma sig för någonting som de flesta ändå verkar göra. Och sen håller man fast vid det och så säger man vad som händer. Att om det så är ett härt liv då, där man har fattat fel beslut men man trycker ner helarna i marken och tar det rakryggat så är det att nej, så här blev det och så här. Ska jag göra? Här hänger jag kvar. Men sen så. Och här börjar väl det här med definierande skedet. För varför man har där man är nu. Att man hittar en kvinna som man i alla fall då såg ganska jämt med. Börjar fundera att kanske det här skulle kunna utvecklas till någonting ganska bra. Vilket det gjorde. Och ganska kort därefter så börjar barn sakta men säkert kika ut och det var den finaste beskrivningen av det som någonsin kommer att ges och sen när barnen kom så då blev det ju det här att man måste ju spendera några år att lära sig hur man är mer osjälvisk och ödmjuk därför att alla de här ganska dåliga ovanorna och preferenserna man hade lagt sig till med under årens mix så fungerar inte längre och det gick inte så att du du var bara tvungen att vuxna upp dig ännu mer och att jag kan än i den, inte i denna dag säga att om jag är en bra eller dålig pappa. Men jag tror jag bestämmer mig för att jag är en acceptabel sån. Att nu när man sitter med en nästan sexåring och en treåring. Så börjar man också för, förstå att, att livet är inte, handlar inte bara om att ha roligt hela tiden. Utan det handlar också ganska mycket om att utstå. Att, att vänta på det goda. Och att det roliga även om det är högt subjektivt så egentligen kan det tråkiga eller det jobbiga vara ganska roligt även om det är jobbigt vad menar jag med det? det jag menar är att om du spenderar en hel dag ensam med två hyperaktiva unga så kan det kännas tungt och du önskar ibland att det skulle vara tyst eller att du skulle få göra någonting annat men du älskar de små liven och egentligen så är det så här kärt besvär men du kan inte alltid säga det Medan du är djupt inne i det eller medan det håller på att hända. Så du måste ha det här Det måste passera tid eller du måste på något vis kunna säga det utanför dig själv för att förstå att men det här är kärt. Det här är bra. Det här är roligt eller givande. Och att Det är väl också lite den där maximen av att om någonting är värt någonting så ska du arbeta för det. Men att barnen så sög till sig allting på sätt och vis. Barnen blev sakta men säkert en universum vilket jag tror är mycket hälsosamt och bra, men att jag tänker ju hela tiden att det här är mina barn det här är någonting speciellt, det här är någonting som jag gjorde, de här är mina och att den här tanken drev mig ganska länge och mig att bli bättre på många saker men det är nu som jag sitter här med min 39-åriga visdom och nu vet jag att det var inte alls så jag hade fel, de är inte mina det är jag som är deras att de äger mig fullkomligt. Och att den här tanken är. Jag tror för många är det skrämmande. Men för mig så är det på sätt och vis. En lättnad. Därför att jag vet att vad jag än gör. Så jag behöver. Vad jag än gör så har jag ett ansvar. Och vad som än händer. Så älskar de mig och tror på allt jag säger. Så jag måste ta allting jag gör med dem. På ett otroligt högt ansvar. Så att det inte går dåligt. Så. Jag tror bara att det, det här har värde i sig självt. Det här är någonting uh, som, som man måste... Oj, tack. Jo, jo jag, jag fyller. Tack ska ni ha. Plinga med Jag håller ju bara på att göra podd! Satan. Uh, men att, alltså, barn är på något vis det ultimata skädet. Jo, det kommer förmodligen, förhoppningsvis i något skäde medelålder, är jag redan låt oss sätta en liten en liten sticka i det ta fram dem en riktigt liten stund och sen ålderdom och sen död, inte vet jag kanske det inte händer för mig ja, jag antar att jag är så pass speciell men att jag tror ändå på något vis bara det slutliga skärdet. därför för det är slutet på dig och början på dem och att vad jag talar om så tror jag inte att jag kan sens för folk som inte är föräldrar. Men kanske resonera för alla föräldrar där ute. att som Jag tror vad jag än gör i resten av mitt liv så kommer mina barn att finnas i mina tankar. Och de kommer att vara där. De kommer att behöva mig. Och även när de inte behöver mig så kommer jag att utgå från att de gör det. Och att jag oroar mig för dem och tänka på dem. Så du har ju på något vis splittrat ditt ägo. Och du kan aldrig kanske sätta ihop det särskilt bra igen. Om jag inte så att säga helt engagerad men jag blir ett äshåll på fulltid. Vilket är ju också en ideologi värd att eftersträva. Bara kanske inte just nu. Men att här är jag. Den här resan började en tid efter att jag hade fyllt 33. Och nu fyller jag 39. Och det har varit snart sex år av ganska så här brokigt illvaro. Jag sitter nu med två små barn och förhållandet förhållande som inte riktigt verkar hålla. Uh, och än en, en, vad man ska kunna tänka, kanske livspartner, så kommer förmodligen snarare att bli en käven och bara en så här partner vad gäller ens barn. Så att, nu måste man fundera att nya kärnan i ens, sitt liv. Det hemska jag att nu, jag sitter här på min 39-årsdag och så börjar jag fundera på vad har jag gjort idag? Um, jag ska inte nämna alla saker för uh, nu då publikens bästa men att jag varit ute och sprungit nu så gör jag den här podden och sen när den här är färdig så ska jag fara och bokstavligen börja en orge av pizza och shit. För att that's how I roll dog. Att så nu kanske vissa funderar. Men varför omges du inte av din familj under din födelsedag? Därför att de är de små föräldrarna. Och att det verkar, det verkar fungera helt bra. Varför är du inte ute och fästar? då? Därför att det skulle inte ge mig någonting den här dagen. Varför vill du inte vara runt människor nu på din födelsedag? Därför att som jag sa tidigare. Födelsedagar så för mig så är en tid för introspektion. Och att det är en sån här stilla dag. Där jag bara vill. Egentligen var för mig själv. Det handlar inte om att uh, sitta och vara svår. Utan det handlar mer om att jag måste förstå. Och jag måste säga vart jag är på väg. Så inte här käppet kör direkt på och att, i, alltså uh, min, min flickvän och mina barn ringde för en stund sen Och jag såg dem och jag talade med dem i videochatt. Och lika glad. För det var jag. Men gladast den nog gröven Alltså jag att för att göra en 180 där att jag älskar mina barn jag tolererar min flickvän eller min ex-flickvän jag vet inte ens vad jag ska kalla henne men att fan var det är när de är borta och att jag hoppas de är borta flera dagar och att det är väl bara där också som det här måttet av individualism jag trivs ensam jag trivs nästan för bra ensam men mina barn märker mycket sens för mig så jag vill gärna ha dem nära mig hela tiden, vilket är ett, en total paradox egentligen men att det fungerar och att nu när jag tänker på att de är här jag är här och jag har ett helt liv bakom mig och ett stort frågetecken framför mig, så börjar jag också fundera en sån sak att 39 år, men det är ju 78 år om man dubblerar det, om jag inte missminner mig nu så är det ungefär den här standard uh, åldern för män där de börjar uh, i i Norden. Så den är en ganska vanlig åldern när gubbar där. Så det betyder att nu har jag avverkat ett halvt liv. Nu har jag i bästa fall hälften kvar. Och att skrämmer det mig eller göra det mig mer melankolisk, inte alls. Att det finns många saker som jag oroar mig för. Men döden är liksom inte en av dem. Att. Jag tror när jag tänker tillbaka på. Min ungdom. Och mina tidigare år. Att, att allting som hände så har hänt. Och att man kan sitta och älta det. Eller kan man lära av det. För mig så har jag, har jag funderat ut massor. Över vem jag är. Och varifrån jag kom. Och att jag kan också säga. Väldigt mycket där som jag vill ta med mig in i mitt vuxna liv, värderingar som jag vill passera vidare till mina barn, eller till exempel till ungdomar som jag arbetar med professionellt, eller så vidare. Men jag kan också säga, ska vi säga, bra drag som har hamnat vid sidan av vägen, eller upplevelser som jag kanske behöver nysta i och fundera. Men vad handlar det här egentligen om? Jag tror det här konstanta behovet av omdefinering. Och vilken bättre dag än ens födelsedag är som så här nödvändigt därför att du är inte samma person som du var för några år sedan eller ens ett år sedan. Ibland inte ens en vecka sedan. Därför att det händer så mycket som utmanar dina värderingar. Kriget i Ukraina, Corona, äh, Trump. Allting som händer i världen så på något vis kommer ändå tillbaka till dig. För oavsett hur ödmjukt du anser dig vara så är du i själ och hjärtan solipsist. Att universum äh, roterar och centrerar kring dig. Och därför är det enda sättet som du kan make sens av allting som händer. Så om du inte kan känna dig själv eller om du inte låter dig själv känna dig själv. Om du bara viftar bort allting och säger att men, det är vatten under bron. Vi behöver inte fundera på det. Det är inte viktigt. Det är viktigt. Därför att jag menar, folk säger hela tiden att det försök inte dig på självterapi. Och jag säger varför inte? Varför kan du inte fundera på det som har hänt dig? Varför kan du inte fundera på varifrån du kommer att jag undrar om det här också. Som hemligheten är. Varför jag inte känner mig gammal. Jag känner mig gammal. Jag känner mig. Jag vet inte. Jag, på många sätt. Säger jag samma människor som jag var när jag var 22. Att. Vad vill jag göra när jag är alldeles ensam. Jag vill äta skräpmat. Jag vill spela datorspel. Och se på jättemycket film och det över. Och jag vill socialt interagera med så lite människor som möjligt. Att frihet är att vara ensam och ibland bara göra skit och att det är jag, men om du om du uppryms av annat så då gör du det men att man, man blir som så fast i andra människor och deras behov, man blir som så fast i sitt jobb, det är som så många som bara definierar sig av vad de gör eller vem de är med och att de glömmer som bort sig själva och att alla som är runt om så och de är en del av deras definitioner också. Om det här liksom blir för luddigt så tänk på det här. Om du sitter ensam i ett rum så kommer du till sist att önska det satt någon med dig. När tillräckligt mycket tid har gått <coughs> så vill du ha sällskap i det här rummet. Att till och med den mest asociala, mest bitska, mest introverta människan. <coughs> så önskar ibland att hon hade. Uh, något samtalsämne med någon vettig person en kul en höstkväll. Så att ingen människa är en ö. I alla fall inte utan i de absolut uddaste av fall. Så därför är det också viktigt att du <coughs> vet varför har du vissa behov och varför har du vissa preferenser och, och var är du i livet. Därför att det kommer ut i nästa viktiga steg att vad vill du? Och det är här det blir knäpigt för mig. Därför att det känns nu som den här min båt har stannat. Att jag har gjort en massa saker och mycket av det som jag ville. Som jag var ganska klar på vad jag hade för prioriteringar när jag var typ 32. Så stannade helt av när jag fick veta om de här barnen. Och när jag fyllde 33 så hade jag redan stakat ut andra planer. Nu har det gått sex år. Nu har den här bilden totalt förändrats. Och nu är det dags att dra upp den proverbiala båten igen. Och fundera att hur ligger kön och hur slipper jag dit jag ska. Att nu. och du menar jag nu? Jag menar idag. Jag menar just nu när jag gör den här jävla podden. Så funderar att vad vill jag? Och att jag kommer fram till några saker. Nummer ett. Uh, mina barn, jag vill fortsättningsvis att jag vill ha dem så mycket som möjligt att flytta jag isär med min flickvän så vill jag antingen ha huvudvårdnad eller så vill jag ha lika mycket tid med dem som hon har. Uh, punkt nummer två. Uh, kärlek. Um, jag är inte så brydd. Alltså, jag vet att det låter tar lite sagt men att just nu så det skulle vara trevligt att hitta sällskap som kan kunnat undgås med. Jag skulle älska att ha en flickvän som hade en intensiv karriär. Eller som var en väldigt ivrig idrottare eller någonting. Därför att då har de någonting att hänge sig åt. Så de behöver inte sitta fast eller kräva min uppmärksamhet hela tiden. Jag måste underhålla dem hela tiden. Utan de kan göra sitt. Och när de inte gör sitt så då kan vi vara tillsammans och ha som sagt kvalitetsumgänge se filmer, diskutera fara ut, knulla, äta liksom man, man skulle bara kunna det bra sällskap som båda har någonting utav men jag behöver inte ha det nu jag är fullt nöjd med att kanske dejta eller liksom ha någon kåk någonstans eller någonting att nu handlar det om att skaffa sig förmodligen en nylägenhet och och göra så att de funkar för mig och barnen. Uh, så att kärleken kan vänta. Det är inte så viktigt för mig just nu. Uh, trä. Professionellt. Vad vill jag? Okej. Okay. Så nu. Ja, det här kommer in direkt att påverka den här podden därför att jag funderar att vad vill jag? Jag, jag har haft länge ett intresse, jag har fortfarande ett intresse av radio. Det är, bara det, det är så svårt att slå sig igenom i Finland om man inte ha, tillhör Yle-familjen. Teater och sketcher är också en stor del av mig, vad jag tycker är bäst om. Jag älskar att stå på en scen och ännu mer gillar jag att skriva någonting som folk njuter av. Och jag hatar talangen för det så att kanske är det dags att Rulla på ärmarna <hör> att lämna ödmjukheten vid sidan och bara säga att hej, nu, nu är jag redo. Nu är det här. Nu är jag ett sånt att Jag kan faktiskt hänga mig. Jag skulle vilja göra radio igen eller jag skulle kunna tänka mig att ta steget. In i teater eller fortsätta som skribent vilket också leder till att kanske är det dags att avsluta en av de här jävla böckerna som jag håller på att skriva. För det är också någonting som jag lämnat på hälsa som jag har sparkat mig för. Men det är ett långt projekt och att just nu så ligger det inga pengar i att bara skriva någonting innan det blir färdigt. Och sen en lång process att sälja den så jag tror det får fortsätta bli ett projekt vid sidan om plus att när du sätter en bok åt sidan så när du väl tar upp projektet igen något år senare så måste du omdefiniera mycket av det du skrev för att nu är du inte nöjd med det längre för att sådana är artisten så att professionellt har jag mycket att fundera på jag har funderat en massa jag har funderat på om jag helst ska lägga ner den här podden till exempel <coughs> därför att <coughs> den här podden så var att den började egentligen som ett experiment det blev mer som Uh, vad ska vi säga en, en möjlighet att, att socialt uttrycka sig och kanske agera lite counterkultur till vad som sker inom så här konventionell media men sen när uh, alla medarbetare stack och nu uh, senast Nikolaj stack så det blev mer en solpodd, även om jag vet att det finns tusentals där ute tiotusentals, hundratusentals fan jag vet inte ens om någon gör någonting annat än lyssna på den här podden lol uh, men att sista och slutligen hur mycket folk än vill, gillar att äh, lyssna när jag sitter här och gaggar med mig själv. Så blir det luddigt och det blir äh, lite si och så. Att jag tror inte det är lika givande att bara en person sitter här och håller låna. Det här gör sig bättre som ett debattprogram. För det är lättare att ta sig an stora frågor. Det är lättare att debattera. Och att jag vet att systerprogrammet Spoilervarning också populärt och det finns en hel del faktiskt som lyssnar för de gillar att höra när jag skriker om varför filmer har fel och inte fungerar. Men att det är också någonting som jag tror är roligare eller i mitt tycke tycker jag är roligare när det är två eller flera personer som gör det. För då blir det mer polariserade åsikter det blir debatt och det är inte bara jag som sitter och gör min stand-up över allting. Plus att det här programmet kräver tid och det kräver mental energi. Och jag skulle kunna sätta den på annat. Uh, så att för tillfället så fortsätter jag med den här podden. För jag tycker kanske det är viktigt att det existerar en triggervarning. Och eller spoilervarning där ute. För de få som lyssnar. När de lyssnar. Jag vet inte. Uh, men att kanske en dag så lägger jag också av. Men när jag lägger av. Så kommer det inte vara för att jag inte orkar med, utan det kommer vara för att jag har hittat någonting annat som kräver min uppmärksamhet. För jag tror det är viktigt att man håller på med någonting. Och det här är väldigt nära det jag ändå vill syssla med. Så att, men låt oss säga så här. Om någon sätter pengar på bordet så kan det hända att jag lystrar. PS... Om någon vill köpa triggervarning eller en väldigt ivrig uh, ordvävare uh, samtliga utbasenäringar på en här veckolig basis. Så här är jag sett pengar framför mig och så har vi en dialog. Eller varför inte en debatt som jag som Oavsett. Professionellt. Jag måste fundera ut någonting. Sen. Uh, fysiskt. Jag har redan tagit steget. Jag har tagit upp springande igen och jag försöker fundera lite på vad man äter och så här. Kanske inte idag. Vi får se. Men ändå att jag vill förbättra mig själv igen kälsigt och kroppsligt. Jag tycker jag, var igen, jag tycker jag var på en bra nivå för några år sedan strax innan barnen föddes definitivt. Men nu vill jag komma tillbaka dit. Jag vill bli smalare och slankare och mer sundare i både kropp och själ. Så att jag måste fundera lite. Lite mer Lite mer idrott, lite mer uh, mediterande, lite mer, ska vi säga, bara skärpa. Jag tycker inte jag är lika skarp som jag var tidigare. Så jag kanske måste förkora mig, läsa lite mer eller någonting. Jag vet inte, jag gillar att vara skarp. Och uh, Ja, sist till sist kanske man måste, eller jag vill också fundera på mig själv. Och att, handlar inte allt det här om dig själv. Jo men jag vill fundera på människan sami. Vilket är exakt vad jag gör idag. Jag vill fundera lite på. Vad händer på en sån här makronivå. Och att. Eh, det har inte nödvändigtvis att göra med. Säg vem vill jag ligga med. Eller vad vill jag äta. Eller vad vill jag jobba med när jag blir stor. Utan det handlar mer om. att Vad är det för tankar som passerar igenom mig. Eller. Vad är det som jag känner så där? att som, Det är inte saker som nödvändigtvis behöver sättas i ord. Utan det är bara med att liksom man stänger ögonen. Stänger ut allt bröl som kommer runt en. Och sen funderar man att vem är du? Vad vill du? Vad är det du säger åt mig? Och att jag kan inte med ord förklara... Hur viktigt det är att ta en sån här dag nu som då till exempel ens födelsedag. Jag tror många personer gör en sån här, ett, något sånt här extrovert spektakel av sin födelse. De gör de här massiva festerna. De gör de här utflykterna. De gör allting. Därför att då behöver de inte fundera. Jag tror det är väldigt många människor som har ett ständigt kaos inne i sig. Och det bubblar upp till något sorts crescendo. Just när de fyller. Därför att det är många som som räd sina födelsedagar för det som så tydligt bevis på att nu har du blivit äldre. Så därför måste man tysta de här naggande rösterna som säger att Aaah! och därför så tänk sitt när tills du är bekväm. För när du är bekväm så kan du göra förändringar. Om du ständigt flyr så kan du inte ändra någonting. Så det är kanske mitt stilla tips men det är Tungt och du kan komma på väldigt obehagliga saker om dig själv. Och, men de här insikterna är värda värdade. För du blir bättre på sikt eh, om du är villig att ta den här striden. Så att, därför gör jag det jag är. Därför är jag den jag är. Och därför ska jag så småningom fira med pizza. Mycket pizza. Men för att... Svara på någon sorts fråga äldre. Är jag gammal nu när jag är 39? Det är ju ett år från 40 och 40 borde betyda någonting. skulle man säga att när man fyller 40 så fyller man medelålder. Att det är just det. Jag vet inte att statistiskt sett har jag väl ungefär lävt halva mitt liv nu då. Mitt sådana genomsnittliga, mitt medianliv. Um, och... Jag vet inte för att det är som så många skärden också i mitt liv som jag vill inte återuppleva. Och jag, jag, det, det har varit en jävla lång resa. Att jag, jag känner som att jag vill titta tillbaka men jag vill inte fastna där. Samtidigt som jag vet inte vad som händer. Jag kan vara där innan jag fyller 40. Det, vad som helst kan hända. och att Kanske är jag lite fatalist men egentligen så är det skönt för att det är skillnad mellan att Tänka på framtiden och älta framtiden. Jag är inte rädd att bli gammal. Jag tror att när jag fyller 50 så kommer jag att vara mer eller mindre samma person än. Jag är förmodligen ändå och grind av och jag vill förmodligen ändå liksom äta godis och chips och sitta ensam lite några dagar per år. Så att det är som här är grejen som alltid har drivit folk till vansinne. Jag gillar vem jag är att när jag tittar i spegeln ja, jag är lite fät. ja jag börjar liksom få det här håret det börjar bli som tunt, det här och sådär, ja det är liksom full ibland full med som så här ungdomlig akne, why oh why men jag gillar mig själv, jag tycker jag ser bra ut, liksom I'd fuck me, så här att som, jag gillar hur jag tänker, jag gillar många av mina värderingar, jag tycker att jag är en helt okej okay människa uh, och så här går det alltså jag, jag, jag är inte nöjd jag tycker att jag hela tiden kan förbättra mig själv men att jag hatar inte mig själv och att det har varit perioder i mitt liv när jag har hatat mig själv men jag har insett att som, kanske de var bra de här perioderna jag vet inte om jag är riktigt i, i det här skedet än. kanske kommer jag dit en dag där jag fullkomligt älskar mig själv vilka verkar ju vara en sån ide, ide, idealisk tillstånd som man ska eftersträva. Men jag vet inte, kanske det är bra nu inte var för entusiastiska med sig själv. Jag menar jag har nog tillräckligt mycket hybris och det räcker. Jag har nätjänat Men att <hör> om jag ska komma till någon insikt som jag kan dela idag så är det väl så här att som... Uh, alltså... Du är enda så gammal som du känner dig. Jag känner inte mig gammal. Om någon knackar mig på axeln och säger: Men Samma, jag är du 27. Så ska jag förmodligen säga: Okej, det meka väl sen sånt Samma sak som om någon väcker mig morgon och säger: Har du vaktat upp fort. Du är 42 år och vi igenom shit. Så, <tryck> okej. Okay. Jag får mig, jag, jag hatar idén jag ska ha den massa. Men att Igen, jag tror inte det är så stor skillnad. Och att ja, Det handlar väl mest om. Ens liv handlar ju mest om vad man gör av det. Genom du sitter och ältar och orolig. Så då kommer det inte så mycket att hända. Jag menar ta ett citat direkt av Dale Carnegie. Lämna oron och börja ett nytt liv. Att i det då. Att, men jag tror inte att. Jag tror inte på det här att du bara ska inte tänka på det som är jobbigt utan jag tror du ska tänka på det så intensivt att du kommer till en lösning som fungerar för dig. Att fly så kommer inte att lösa någonting. Du kan inte fixa någonting medan du är på flykt. Så ja, 39. Här är jag. Vem är jag? Vem är du? Levande charade. Jag vet vem jag är, men jag vet inte vem jag kommer eller vill bli riktigt än. Men jag arbetar på det. Kanske vi får veta tillsammans. Frågan är, vem tänker du bli? Och medan du funderar på det, triggervarningetgmail.com Skicka gärna in till mig, till oss och berätta. Jag lovar, jag, jag läser upp det. Eller kanske, jag vet inte, beror på det. skriver in så mycket snusk. Men okej, okay, jag gillar snusk. Också en insikt jag kommer fram till nästa vecka, om jag fortfarande finns kvar, om jag inte har dött av hög ålder, så är det spoilervarning och då ska vi prata om tur med sin hammare så, tack för mig tack för att ni har lyssnat på mitt födelsedags svammel, jag är nu 39 officiellt, så nu ska jag kasta ut det här programmet i äten och sen så ska jag göra folk bokstavligen rädda på KT Pizza hur mycket skit jag drar hem imorgon så låva jag att jag börjar att bli en bättre människa. Eller så inte. Vi får se.